Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmanhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillah falamudillah lah Wa mayyudlilhu falahadiyah lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu, ittaqullaha haqqatu khotih, wa la tamutunna illa wa anta muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah, wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syar'al umur muhdasatuhah, wa kulla muhdasatin bir'ah, wa kulla bir'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnaruh. Para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pagi ini kita dapat uh, bertemu kembali di saluran ini Dan insyaAllah kita akan meneruskan pembahasan Al-Kabair pada poin yang ke-47 Dosa besar yang ke-47 yaitu durhaka kepada suami Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ancaman yang berat atas wanita-wanita atau para istri yang membangkang dan, dan suka durhaka kepada suaminya bahwa itu merupakan salah satu sebab ataupun perkara yang paling banyak memasukkan seorang wanita ataupun seorang uh, seorang istri ke dalam neraka yaitu karena kufurnya dia kepada suaminya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbah beliau, Khutbah khusuf, iaitu salat gerhana matahari. Pada waktu itu beliau berkutbah sembari berkata, Orai itu nara, dalam arwah kalian memandoran kot. Warai itu akta roaahlihan nisa. Aku telah melihat neraka dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan seperti hari itu. Dan aku lihat bayang, aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kalu lima ya Rasulullah, mereka bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Kal mikufat hina, kerana kekufuran mereka. Jawab beliau, ti ada yang bertanya, ayat farnabillah, apakah mereka kufur kepada Allah subhanahuwataala? قال يغفرن العشر ويغفرن الإحسان لو أحسنت إليهن الدهر ثم رأيت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رسول mengatakan tidak akan tetapi mereka mengkufuri suami mereka mengkufuri kebaikannya seandainya engkau wahai para suami berbuat baik kepada istri atau kepada mereka Selamanya, itu sepanjang masa Kemudian ia melihat sesuatu yang tidak ia senangi Maka ia akan berkata Aku tidak melihat kebaikan sedikitpun pada dirimu Dan ia merupakan tabiat Yang harus dihilangkan dari, dari kaum mukminah, Dari wanita-wanita yang beriman Jadi haram hukumnya Kita mengkufuri nikmat dan kebaikan Khususnya, eh, khususnya kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya Nah demikian Itu salah satu diantara Ya kita katakan balasan dan ancaman Terhadap istri-istri Yang suka durhaka kepada suaminya Demikian pula Ya para bidadari di surga akan marah Kepada wanita-wanita yang suka Mengganggu Ya suami-suami mereka yang mukmin, Ya para wanita itu Para bidadari itu akan mengatakan Qawta lakillah la tu'dih Ya Semoga Allah membinasakanmu Janganlah kamu menyakitinya Sesungguhnya ia ya, hanya sementara Di sisimu sebentar lagi ya Ia akan kembali kepada kami Nah demikian Ya ikhwanifiddin para akhwat Filah rahimani wa rahimakum jami'an Ya jadi salah satu di antara Dosa besar yang membuat ataupun menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam neraka adalah Mengkufuri kebaikan suami ya Durhaka dan suka membangkang kepada suami ya, Jadi mengkufuri kebaikan suami ini adalah salah satu dosa besar Maka dari itu salah satu di antara karakter dan ciri tanda istri yang soleha adalah Istri yang pengertian terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami Nah, kerap kali kita lihat para istri yang ya mulai cerewet, mulai membangkang, mulai durhaka Dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati suaminya Ketika ya, ekonomi si suami ini mulai ya, seret ataupun sulit Nah, biasanya wanita ataupun para istri ini kalau sedang cukup suaminya Dia senyum-senyum saja Ya, mungkin dia akan menyanjung suaminya setinggi langit akan tetapi, apabila dalam kondisi kebalikannya, yaitu ketika keuangan ataupun ekonomi suami sedang sulit, nah disinilah, ya nampak perbedaannya antara istri yang solehah dengan istri yang ya, durhaka, yang nasizah, yang suka durhaka kepada suami, ya ia akan balik mencaci maki, mencela tidak jelekkan buruk-burukan suami, muncullah pengingkarannya, kufurannya kepada kebaikan-kebaikan suami. Sebagaimana orang-orang mengatakan, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah demikian. Jadi salah satu problematika yang kerap kali menghadang kehidupan rumah tangga, dan ini adalah suatu hal yang ia ya, kita katakan sangat reali realita, yaitu sangat realistis adalah masalah keuangan. Nah ini kita lihat banyak masalah-masalah rumah tangga itu ya kalau kita teliti kalau kita perhatikan kalau kita selidiki ternyata ujung-ujungnya masalah keuangan yaitu istri tidak dapat menerima keberadaan suaminya yang ya kekesusahan sedang kesulitan ekonomi ya sebab rezeki masing-masing orang tentu berbeda-beda ada suami yang berkecukupan atau bahkan berlebih dan namun ada juga suami yang pas-pasan atau bahkan serba kekurangan. Nah dan salah satu perkara yang dapat membuyarkan kebahagiaan rumah tangga adalah sikap istri yang tidak pantas dan kurang pengertian terhadap kondisi keuangan suami. Kita lihat ada istri yang suka menghambur-hamburkan harta tanpa batasan berapapun diberi uang belanja habis, enggak sisa, bahkan dia kurang, terus menuntut dan menuntut suaminya. Hingga suaminya terseret ataupun terjebak kepada ya tindakan-tindakan yang dilarang agama, yaitu mencari harta dengan cara yang tidak halal dengan dengan cara yang haram demi memenuhi tuntutan istrinya. Nah, kalau tidak tidak dipenuhi tuntutan istrinya ini, ya maka ya Istri itu akan menunjukkan pembangkangannya, ya, menunjukkan ya kerewelannya kepada suaminya, Nah demikian, ya. Nah, ada pula istri yang ya kita katakan tidak pernah puas. Ia selalu mengeluhkan kondisi keuangan rumah tangganya. Sementara yang lain tidak tanggap terhadap kesusahan suami. Yang mana pada saat itu suami sangat membutuhkan seseorang yang bisa mendampinginya, menghiburnya. Nah demikian Jadi istri idaman adalah istri Yang senantiasa menghiasi dirinya Dengan sifat kona'ah Sebagaimana dikatakan Al-kona'atu Kanzunlah yanfat Dan sungguhnya kona'ah itu adalah Perbendaharaan yang tak kunjung habis Kalau kita ingin jadi orang yang paling kaya Maka milikilah sifat kona'ah ini Hiasilah diri kita dengan sifat kona'ah dan ribah Khususnya Ya para istri Ya khona'ah lah Ya terimalah keadaan suami Ya apa adanya Nah demikian, bukankah kita yang menerimanya Kita yang memilihnya Menjadi pendamping hidup kita Maka jangan suka Membanding-bandingkan Ya suami Ya dengan laki-laki lain Baik itu berkaitan dengan Kondisi fisiknya maupun Kondisi ekonominya Nah ini akan eh, menimbulkan Ya kita katakan Ee, kekecewaan ya gitu. kecil hati suami itu apabila ya dibanding bandingkan dengan laki laki lain. Nah demikian kona ah lah. dan rido ingatlah ya dibalik kekurangan kekurangan yang dimiliki oleh suami itu yang ada pada suami itu pasti juga dia memiliki kelebihan kelebihannya maka ingat ingatlah kelebihannya ya dan jangan Suka mengongkit-ongkit kekurangan-kekurangannya Masing-masing orang kan punya kekurangan Ya dan ingatlah bahawa suami kita juga bukan malaikat Sebagaimana kita juga, kita juga bukan bida dari sorga Yang tanpa celah dan tanpa kekurangan Nah demikian Nisaya kita akan dapat menikmati kehidupan rumah tangga Ya antara suami istri Ya jika demikian Ingatlah selalu sabda Rasulullah SAW Man asbaha minkum aminan Fi sirbihi, mu'afan fi badanihi Indahukutu yaumihi Fakaanna mahizatlah Dunia bihadha firiha Bara siapa di antara kamu Yang sudah merasa Aman dirinya, sehat Tubuhnya, dan cukup Persediaan makanan pokoknya Untuk hari itu Ya seakan-akan ia telah diberi semua Kenikmatan dunia, ya kurang Apalagi kita Kita mendapatkan keamanan Makanan cukup, makanan pokok cukup, gak kelaparan, ya. Apalagi kita diberi nikmat seorang suami yang soleh, ya. Makanya adalah nikmat dunia, ya. Nikmat kita terkumpul pada kita semua kepentingan dunia, ya. Maka apakah kita terus merasa kurang, ya, terus merasa kurang, ya, hingga kita tidak bersyukur kepada suami kita? Yang sudah susah payah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita. Lalu ketika dia pulang kita malah berkata, Mas, kok cuma dapat segini, eh, begitu. Kok uang belanjanya enggak pernah nambah dan seterusnya. Jadi, Ikhwanul Fidain, para pendengar yang berbahagia, khususnya para umahat yang dimuliakan Allah subhanahuwataala, istri idaman adalah istri yang pandai mengatur keuangan rumah tangga. Ya hendaknya dia pandai-pandailah pintar-pintarlah mengatur keuangan rumah tangga. Ya tentunya uang yang diberikan oleh suami itu itu dicari dengan ya, dengan susah payah. Ya dengan memeras keringat. Banting tulang pergi pagi pulang petang untuk mencari sesuap nasi. Ya maka ya hargailah itu dan syukurilah. Ya karena ya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat itu untuk kita. Ya Allah akan menambah. Ini adalah janji Allah Subhanahuwataala. Ya, walla inshaqartum laazid dan nakum, walla in kafartum inna azabilla syadid. Jika kamu bersyukur maka Aku akan tambah kata Allah. Namun jika kamu kufur sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Kufur nikmat itu akan mendatangkan adab. Apalagi kita tidak bersyukur kepada suami kita. Ya, suami kita yang telah mencari nafkah itu untuk kita. Ya, ingat. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengancam orang-orang yang kufur nikmat dengan azab ya in azabi la sesungguhnya azabku sangatlah pedih ya azabku sangatlah pedih dan memang sangat sedikit hamba-hamba itu yang mau bersyukur wa qalilun min ibadiy syakur dan sangat sedikit dari hamba hambaku itu yang mau bersyukur ya yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Maka jadilah kita hamba yang sedikit itu, ya wanita ataupun istri yang syukur kepada suaminya. Ingat kita tidak akan bersyukur kepada Allah jika kita tidak bersyukur kepada manusia. Man la miskorinas layskurilah. Barangsiapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur ataupun belum bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya bagi seorang istri dia harus banyak-banyak bersyukur kepada suaminya karena suaminya ini ya ia telah memberikan ya seluruh yang ia miliki untuk istrinya. Ia mencari nafkah, ia melindungi, ia melindungi anak dan istrinya. Ya ia, ia apa namanya yang mengatur seluruh kebutuhan rumah tangga, kehidupan dan lain sebagainya. Ya maka dari itu istri juga harus pandai-pandailah mengatur keuangan ya. Dan juga apa namanya menjaga inventaris rumah tangga, barang-barang yang dibeli oleh suami itu dijaga dan dirawat. Ada ya, di sana ya, istri yang ya kita katakan menyusahkan suami, suami pening kepala dibikinnya. Ya barang-barang rumah tangga yang dibelikan belum belum apa namanya belum lagi lama sudah rusak, ya sudah tidak bisa dipakai dan dia menuntut untuk diberi dibelikan di, di yang baru ya baru dibeli ya apa namanya uh, setrika kemarin ya ya seminggu kemudian sudah rusak sebulan kemudian sudah rusak enggak bisa dipakai ya kemudian dia minta dan menuntut suaminya untuk dibelikan yang baru nah pandai-pandailah kita menjaga ya barang-barang yang di apa namanya yang ada di rumah suami kita yang dititipkan dan diamanahkan oleh suami kepada kita nah dan tidak ada sikap yang lebih bijak selain kita bisa berhemat, ya. Sebab manusia tidak akan pernah merasa puas dengan kebutuhan duniawinya. Tidak ada yang bisa membuatnya puas, ya. Itulah dia sifat dasar manusia, ya. Sesungguhnya orang yang mengejar dunia itu sama seperti orang yang meminum air laut yang asin. Semakin banyak ia minum, maka ia akan semakin merasa haus dan dahaga. Dalam hadis Nabi SAW juga telah mengingatkan kepada kita. Lauka anak leuka anak ibni Adam wadiyani min dahab labataku walhamasalitan walayam laujo ibni Adam illa turab. Kalau ada seorang anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang yang pantas untuk memenuhi perut bani Adam selain tanah. Nah demikian, tidak ada yang pantas untuk memenuhi Perut Bani Adam itu selain tanah Nah demikian Ya para Ummah dan para Ahwat yang bahagia Ya hendaknya kita ya pandai-pandailah Mensyukuri ya kebaikan Kebaikan suami kita Nah ada kadang-kadang di sana, Ya istrinya tidak pernah merasa puas, Selalu melihat kondisi Tetangganya Dia berkata kepada suaminya Mas coba lihat itu Si Fulana ya suaminya memilikan ini Memilikan itu Masa emas tidak bisa membelikannya untuk saya Nah demikian Hingga ini memancing suaminya untuk mencari Ataupun memenuhi tuntutan-tuntutan istrinya itu Dengan cara apapun Nah demikian Hendaknya kita tidak seperti itu Hendaknya kita menjadi orang yang Ya senantiasa Ya merasa puas Kona'ah Ya dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita Ya dan berhemat itu artinya adalah memperhatikan akibat dari suatu uh, uh, uh, uh, kita katakan uh, berhemat itu kita bisa mengatur ya keuangan keuangan rumah tangga itu dengan cara yang baik ya tidak terlalu pelit ya di dalam mengeluarkan belanja hingga ya kadang-kadang suatu yang dibutuhkan tidak dibelikan dan tidak juga terlalu boros pertengahan di antara keduanya nah pertengahan di antara keduanya jadi hindarilah sifat Ya, israf, apalagi mubazir Berlebih-lebihan Ya, Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin Wa kanas syaitanu li lirab, rabbihi kafuro Dan, Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan Dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Rabnya. Ya, Makhluk yang sangat ingkar kepada Rabnya Jadi hindarilah sikap mubazir Khususnya wanita ini Ini penyakit ini Mubazir ini penyakit yang ada pada wanita Biasanya ya Ya kebanyakannya itu Ya royal berbelanja Ya sopholic lah kita katakan Ya oh gemar belanja Begitu ya Apalagi kalau sudah pergi ke pasar itu Kayaknya semuanya harus dibeli itu Memang Begitu masuk ke uh, mall juga demikian Ataupun ke pasar atau supermarket Itu jantungan suami itu Nah kadang-kadang yang bawa keranjang itu suaminya gitu begitu masuk keluar lagi masuk keluar lagi ya untuk menyelksi ya, apa aja apa aja yang dimasukkan ke dalam keranjang itu nah demikian nah ini si, sifat yang harus kita ya kita apa namanya ya, kita hilangkan lah ya khususnya para istri ya nah demikian karena sifat boros ini ya akan ya menjawabkan dia jatuh dalam ya lubang kehancuran jadi ya, ditambah lagi, ya Syekhul Itu suka dengan orang-orang yang boros. Nah, demikian dan Rasulullah juga mengatakan salah satu di antara uh, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahuwataala adalah idohatul mal, Yaitu membuang-buang harta. Nah, demikian. Jadi pandai-pandailah kita mengatur keuangan suami, ya keuangan rumah tangga, ya dan pengertianlah terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami. Nah, demikian. Ekonomi firdin para akhwat yang berbahagia. Ketahuilah sesungguhnya sikap yang bijak adalah bisa berhemat Meskipun kita itu orang kaya ataupun berkecukupan ya, Namanya berhemat itu bukanlah oh, kalau miskin ya pas pasan hidupnya baru berhemat Tidak, berhemat itu untuk semua orang Orang kaya juga harus berhemat ya, Berhemat dalam arti kata apa? Ya betul-betul lah dia gunakan hartanya itu untuk kebaikan Ya, hemat dia pakai hartanya itu jangan dihabur-haburkan mentang-mentang orang kaya. Kan lebih bagus hartanya itu disalurkan kepada yang lebih bermanfaat, yaitu misalnya berinfak fisabilillah, yang membantu pembangunan masjid, membangun pembangunan sekolah, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, daripada dia menghambur-hamburkan harta. Demikian. Nah, dalam hal ini tentunya ya istri punya peran yang besar untuk mengarahkan Ya, kemana suami ataupun kemana uang ya yang dimiliki itu, ya, disalurkan. Ya, ke tempat ataupun ke saluran yang tepat. Nah, demikian ya, ya sebab Ya, sebab bisa terus mempertahankan satu kondisi adalah suatu perkara yang, ya, mungkin mustahil lah. Orang kaya, ya, hari ini bisa saja berubah kondisinya pada esok hari. Ya, jatuh miskin. Ya, sikap boros akan mengakibatkan tersiasianya harta. Ya ditambah lagi tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengancam bahawa mubadir itu adalah teman-temannya syaitan. Demikian ya khanifidin. Azanil Wa Aku Jamian. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam kitabnya: Walatajal yada kama glulatan ila onokik, walatabusut ha kull al basut, fataqudda malu mamahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan janganlah kamu terlalu mengulur-ngulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Itu, jangan terlalu pelit dan jangan juga terlalu royal ataupun mubazir, ya nari mikian. Pertengahan biasa-biasa saja, ya untuk mem, apa namanya, mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut. Karena bisa jadi pertengkaran itu berawal dari karena masalah keuangan. Ya barul banyak kita lihat pasangan-pasangan yang bertengkar itu masalah keuangan. Ya ketika keuangan suami sudah mulai seret, nah di situ mulai banyak masalah, masalah-masalah yang lainnya itu kadang-kadang cuma sebagai pemicu saja apa namanya ya, api percikan-percikan kecil saja, api besarnya adalah ya masalah keuangan tersebut. Nah demikiannya konfident rahimani warahmatullahi waji'ahan taib. Nah dalam hal ini, ya hendaknya kita apa namanya Melaksanakan senantiasa ingat ya, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah-masalah uh, duniawi ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Unduru ilaman asfal mingkum, walatunduru ilaman huwa faukokum, fauwa ajdar Allah tasdaru nikmat Allahi Lihatlah orang yang di bawah kamu kekayaannya. Dan jangan lihat orang yang di atasmu kekayaannya. Hal itu lebih baik sehingga engkau tidak menypelekan, memandang remeh nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Nah itu di dalam urusan-urusan duniawi. Lihatlah orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang yang di atas. Karena kalau kita melihat yang ke atas, kita tak pernah bersyukur. Kita terus merasa kurang. Lihatlah, Lihatlah, ke, Lihatlah ke bawah. Lihatlah orang-orang yang kudisnya lebih parah dan lebih sulit dari kita. Nah demikian, itu akan membuat kita bersyukur. Kita akan mensyukuri suami kita. Ya, kita akan mensyukuri suami kita ya, yang telah memberikan itu semua kepada kita. Nah demikiannya Khonifidin Rahimani Warahimah Kamilahu Jami'an. Dan ingat juga, ingat selalu, bahwa kebahagiaan bukan hanya terletak pada harta semata. Berapa banyak wanita yang memiliki suami kaya? namun bakhil perasaan dan cintanya sementara yang lain memiliki suami yang fakir fakir hartanya namun kaya perasaannya dan cinta kepada istri dan rumahnya jadi syukuri apa yang Allah SWT berikan kepada kita nah kemudian istri yang soleh itu adalah istri yang siap mendampingi suami dalam keadaan suka maupun duka nah dalam keadaan senang maupun sulit Ketika ia tertimpa masalah, masalah yang besar, hendaknya kita siap berada di sampingnya, bukan malah lari meninggalkan suami kita, ya. Ketika suami kita ditimpa berbagai macam balak dan cobaan dunia, ya, nah, banyak itu kehidupan ini penuh dengan cobaan. Nah, jadi seorang istri yang solehah itu harus siap berada di sisi suaminya. Nah, itulah. Kita katakan tanda dan ciri seorang wanita yang soleha Seorang istri yang soleha adalah eh, Senantiasa meliputi suaminya dengan cinta dan doa Lisannya ringan untuk menjatuhkan doa demi kebaikan suaminya Dan kehadiran istri yang soleha di sisi suami itu senantiasa membawa kebaikan Nah di saat suami dalam keadaan suka Istri hadir di sisinya sebagai penambah rasa bahagia Nah sebaliknya Di saat suami berduka istri hadir sebagai penghibur Dan menguatkan hatinya ya, Semangat dan harapannya Yang mulai pupus dapat dibangkitkan Kembali oleh istri Yang hadir di sisinya yang setia Nah ini adalah salah satu tanda kesetiaan Ya setia ya, Di samping suami ya, Jangan ketika suami sulit istri lari Nah ini pasti ya, akan terjadi ya kita katakan kertakan di dalam rumah tangga kalau seperti ini. Nah ketika suami ditimpa masalah berat, ya isteri malah lari, ya enggak ada di sisi ya, untuk meng, apa namanya memberikan support kepada suami dan lain sebagainya. Nah demikian khanifidin. Azza niyyallah wa iyaqun jami'ah. Isteri yang soleh adalah isteri yang mampu membuka sejuta asa dan harapan di hadapan mata suaminya yang menyulut kembali api semangat dalam hatinya. Nah, dalam hal ini kita harus mengambil teladan dari ummul mukminin Khad, uh, Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya pertama pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ataupun diturunkan kepada beliau wahyu. Ya sebagaimana diceritakan di dalam hadis, fa di Rasulullah SAW, Jarjufu Aduhu, fadhahkala ala Khadijah binti Khawilid, fakal. Nalul Rasulullah SAW seusai sekembalinya dengan membawa firman Allah Subhanahu Wa ya, Taala dari gua Hiro, yaitu ikroh, Bismi Robi Kaladikholak. Beliau melihat Jibril datang membawa wahyu mendekapnya dan dia, beliau pulang dalam keadaan eh, takut dalam eh, dalam apa namanya dalam keadaan takut, ya. Nayer jufu fuaduhu ya masuk menemui Khadijah binti Khuwailid Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha Ia mengatakan zammiluni zammiluni ya selimutilah aku selimutilah aku fa maka Khadijah menyelimutinya hatta dhahaba anhu alwa'ru hingga hilanglah rasa takut dari beliau fa li Khadijah wa akhbaraha al khabar Maka Rasulullah SAW pun menceritakan kepada Khadijah apa yang telah ya beliau lihat dan beliau mengatakan kepada Khadijah lakukan khazir ala napsi aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Maka apa apa yang dilakukan oleh Khadijah seorang istri yang saleha? Ya, Fakta alat Khadijah tu Khadijah berkata Kalla Wallahi ma yuzik yuhzi, Allahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa taqrid da'ib wa tu'in 'ala nawailil uh, Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, jangan takut. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Bukankah engkau selalu menyambung tali silaturahim, suka membantu orang yang butuh pertolongan?" Suka memberi orang yang fakir, suka memuliakan tamu dan suka menolong dalam hal-hal kebaikan. Nadi mikirnya khanifidina azza niyyallah waaiyaq mujami'an. Hingga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi uh, tenang ya dengan kata-kata ya, uh, Aisyah uh, radiallahu anha. Nadi mikir itu satu contoh bagaimana ya seorang istri yang salehah dapat memberikan hiburan kepada ya suaminya dikala ya suaminya yang membutuhkan ya peraba namanya dukungan ya dari dari istrinya demikian ya hal yang sama juga terjadi pada ummul mukminin ummu salamah ya radhiyallahu anha ya ketika ya Rasulullah s.a.w. merampungkan penulisan perjanjian hudaibiyah beliau berkata kepada para sahabat bangkit dan sembelihlah hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian Namun demi Allah tidak ada satu orang pun yang bangkit Yang melakukan perintah beliau itu Hingga beliau mengulangi perintahnya tiga kali Nah ketika beliau melihat tidak ada seorang pun dari para sahabat yang bangkit melaksanakan perintah beliau Beliau masuk menemui Umm Salamah Dan menceritakan kepadanya tentang sikap ya para orang-orang tersebut Ya, Orang-orang tidak mau melaksanakan perintah beliau Para sahabat tidak melaksanakan perintah Nabi SAW Karena mereka masih shock ya, Terkejut ya, dan hampir tidak percaya dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah Yang Allah SWT sebutkan itu sebagai suatu fathan mubina Inna fatah nalaka fathan mubina Kemenangan yang nyata perjanjian Hudaybiyah Namun pada saat itu para sahabat belum, bisa, belum dapat memahaminya Ya mereka tidak melaksanakan perintah Nabi saw. Ini suatu hal yang besar. Ya maka beliau masuk menemui uh, Ummu Salama dan menceritakan kepada orang-orang kepada kepada isterinya ya, tentang sikap orang-orang tersebut. Maka cuba lihat Ummu Salama adalah seorang istri yang solehah. Ia selalu uh, apa namanya setia mendampingi uh, suaminya dan memberikan solusi atas segala macam problematikah yang e, dihadapi oleh suami. Nah, ini adalah contoh istri yang salehah, dia bukan malah mengompori, memanas-manasi, ya kemudian menjurumuskan suaminya kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, apa kata ya, tercinta yaitu Rasul Maukah engkau agar mereka melakukan perintahmu, melaksanakan perintahmu? keluarlah kemudian jangan bicara kepada seorang pun dari mereka hingga engkau menyembelih hewan korbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu. Jualan ini ada satu, ya kita katakan solusi yang sangat brilian dari seorang wanita ya, coba bayangkan pada saat itu ya manusia hampir kehilangan kontrol dan kendali mereka para sahabat ya termasuk di dalamnya Abu Bakar, Umar dan Para Sahabat-Sahabat Senior lainnya. Namun saat itu Ummu Salamah, coba lihat, memberikan satu jalan keluar dari masalah ini. Ya Rasulullah sendiri tidak sampai kepikiran seperti itu. Ya, nah demikian. Ummu Salamah mengatakan, keluarlah engkau. Eh, jangan bicara kepada siapapun dari mereka. Sembelihlah hewan kurbanmu dan panggil tukang cukur, cukur rambutmu. Eh, maka Nabi pun keluar tanpa berbicara kepada siapapun dari mereka. Hingga beliau melakukan usulan ya, Ummu Salamah tadi, beliau menyembeli hewan kurban dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Orang menyaksikannya, mereka pun segera bangkit dan menyembeli hewan kurban mereka dan sebagian di antara mereka mencukur rambut sebahagian yang lain. Sampai-sampai hampir saja sebagian dari mereka mencelakai yang lain secara tidak sengaja, ya karena ya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah konfiden. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an taib. Ya, jadi demikianlah contoh ya seorang istri yang solehah. Nah, kemudian ya di antara perkara yang kerap kali menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga adalah ya istri yang tidak dapat atau tidak pandai menempatkan diri dalam keluarga besarnya dan juga keluarga besar suaminya. Ya tentunya ya pernikahan itu adalah ya kita katakan uh, kolaborasi lah antara dua keluarga besar kan keluarga suami dan keluarga istri. Nah berkumpul bersatu kan diikat melalui tali per nikahan oleh ya kedua belah pihak, kedua belah mempelai. Nah dalam hal ini istri yang manakah ketika dia sudah berumah tangga, ia berada di bawah kuasa suami ya. Hingga Nabi mengatakan kalaulah aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada ya manusia maka akan akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami begitu besar hak suami namun ya ingat juga bahwa ya tentunya di sini ya istri berada di antara dua keluarga besar ya keluarganya dan juga keluarga suami nah ada kadang-kadang ya, wanita ataupun istri yang tidak tidak pandai tidak pintar tidak bisa dia menempatkan dirinya di tengah keluarga suaminya Nah ini kerap kali menimbulkan pertengkaran Kadang-kadang ya Memicu Ya pada perselisihan di antara keduanya ya. Nah demikian Jadi posisi orang posisi seorang wanita setelah menikah Itu tentu berbeda dengan posisinya sebelum ia menikah Nah ini dia harus pahami benar ini Sebelum menikah kedua orang tua adalah Orang pertama yang harus ia taati Dan ia perhatikan Adapun setelah menikah, suamilah orang pertama yang harus ia, ia taati dalam perkara yang ma'ruf dan harus ia perhatikan. Mulailah ia memasuki keluarga baru yang ia bina bersama suaminya. Nah, masalah ini harus dipahami oleh masing-masing pihak. Kedua orang tua hendaknya memberikan kesempatan kepada putra putri mereka yang sedang belajar menjadi seorang ayah dan belajar menjadi seorang ibu. Ya, ibarat anak kecil, ya, ibarat anak kecil. Jadi ya, yang sedang belajar berjalan kadang-kadang mereka harus jatuh bangun dan itulah fase-fase untuk mengasah kedewasaan dan kemandirian mereka. Nah, cabur tangan orang tua yang terlalu besar dalam urusan rumah tangga atau masalah rumah tangga anaknya ini men bisa menjadi faktor dapat menjadi faktor penghalang kebahagiaan rumah tangga mereka, rumah tangga anak-anak mereka. Dan porsi yang berlebihan dalam masalah ini justru akan memicu berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga mereka. Nah demikian, ya kadang-kadang ini juga terjadi di dalam uh, rumah tangga ya Di mana misalnya keluarga suami atau keluarga istri Terlalu dominan di dalam mengatur rumah tangga mereka Nah sebagai seorang istri nah Kita perlu tahu bahawa Ketergantungan kita yang berlebihan kepada ayah ibu kita Serta kakak-kakak kita Atau kepada uh, keluarga kita dan Selalu bersandar kepada mereka dalam menghadapi setiap masalah rumah tangga Baik yang besar maupun yang kecil itu menunjukkan ketidakmatangan kepribadian kita, dan itu merupakan bukti bahawa kita belum siap menjadi seorang istri, apalagi seorang ibu. Maka, ya, kita harus siap hidup mandiri. Ya, tentu, tentu maksudnya di sini bukan berarti kita harus pisah total dari ayah ibu dan keluarga kita tidak. kita tadi selatul rahim harus tetap dipelihara dan hubungan baik dengan mereka harus tetap dijaga. Atau tetapi hendaknya semua dilakukan dalam batas-batas yang wajar. Nah khususnya di awal-awal kehidupan rumah tangga kita. Nah demikiannya konfirin rahimani warahimatullah. Jadi pintar-pintarlah kita bergaul, ya, ya dengan uh, kita pintar-pintarlah kita menjaga perasaan suami di dalam hal ini. Ya. Nah kedekatan kita yang berlebihan, kecondongan kita yang berlebihan kepada ayah ibu kita setelah menikah itu bisa saja memicu ke kecemburuan suami. Ya, nah demikian. Ya seolah-olah Uh, percuma saja menikah punya seorang istri tapi istrinya ya masih ya masih nyandar ke uh, ayah dan ibunya ataupun ke saudara saudaranya dan lain sebagainya. Nah demikian ini harus diperhatikan. Nah dan juga ya kita juga harus pintar bergaul dengan mertua. Nah ini juga masalah. Banyak ya kita katakan lihat kita lihat kasus-kasusnya di mana pertengkaran antara suami istri itu karena istri enggak pintar bergaul dengan mertua, tengkar terus dengan mertua, ya, khususnya dengan ibu mertua. Nah, jadi kita harus pintar-pintar bergaul, mengambil hatinya kan begitu. Itu adalah ya ibu dari suami kita yang melahirkan suami kita. Nah, demikian. Jadi kita harus pintar-pintar bergaul dengan mertua kita. Nah, kepintaran kita bergaul dengan mertua dan kerabat suami kita merupakan nilai tambah bagi kita di mata suami kita. Suami akan mengha lebih menghargai kita. Ya, akan bertambah sayang kepada kita jika kita pandai menempatkan diri di tengah-tengah keluarganya. Karena suami juga akan terjepit, dia juga akan sulit. Kondisinya juga akan sangat sangat sulit apabila kita bertengkar dengan ibu mertua misalnya. Dia akan berada dalam posisi yang, yang terjepit kita katakan. Ya dua-duanya adalah orang yang dikasihinya Isterinya, ya, ibunya kan begitu ya Nah ini kan repot Nah jadi bergaullah dengan mertua sebaik-baiknya Hormati mereka sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita Dan perhatikan mereka sebagaimana kita memperhatikan kedua orang tua kita Sebab mereka lah yang telah merawat dan membesarkan suami kita Mengasuhnya ketika ia masih kecil dan mendirinya hingga, hingga ia tubuh menjadi seorang Pria yang membuat hatimu kagum Yang membuat hatimu bahagia Nah demikian Taib. Dan sadarilah Sebagaimana tidak ada di dunia ini suami yang sempurna ya Maka tidak ada juga Mertua yang sempurna Kadang-kadang nah, ya, mertua juga Ya begitulah harus bisa banyak-banyak Memahami Tidak semua mertua memiliki sifat dan karakter Seperti yang kita harapkan Ah dapat mertua yang cerewet pula kan begitu ya ibu mertua yang cerewet pula wah ini kita harus diuji nih kesabaran kita ya ketabahan kita di dalam menghadapinya seringkali kita eh, apa namanya mendengar tentang pertengkaran antara istri dan ibu mertua atau perselisihan antara istri dengan ipar-iparnya lalu seorang istri yang kurang bijak seakan-akan memberikan ultimatum kepada suaminya untuk memilih pilih aku atau mereka nah demikian, dan ini kan tentunya pilihan yang sulit ini pening ini, suami itu pening dihadapkan kepada pilihan ini nah demikian, baik tentu ini adalah sikap yang sangat tidak bijaksana nah demikian Ikhwanul ikhwanifiddin rahimahni wa rahimah kemulahu jami'an baik Ikhwanul a'azani Allah wa ayyakum jami'an para pendengar radio radio yang dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaa di dalam mempergauli mereka ya, Mertua dan Karib kerabat suami Hendaknya kita mengedepankan Kesabaran dan kelembutan Sabar Dan lemah lembut lupakan nah, kesalahan mereka dan maafkanlah mereka Intinya adalah Berlaku baiklah karena mereka adalah manusia Yang bisa merasakan kebaikan Tabiat ma manusia berbeda Dengan tabiat syaitan yang tidak dapat Merasakan kebaikan Nah manusia itu akan tersentuh dia dengan kebaikan, ya apalagi hadiah. Nah maka kita katakan Nabi mengatakan tahadu tahabu, ya salinglah memberi hadiah. Ya niscaya akan tumbuh rasa kasih sayang. Nah salah satu di antara ya perkara yang dapat menumbuhkan kasih sayang di antara kita itu adalah dengan saling memberi hadiah. Nah kalau misalnya mertua ini lagi ngambek tah apa sebabnya kita juga nggak tahu beri hadiah hadiah. Nah ini janganlah kita kadang-kadang terlalu -kadang, mungkit-mungkit apa salahku apa salahku. Ya kadang-kadang kita tidak ada salah memang begitu memang tidak ada salah orang tua yang, apa namanya mertua itu mungkin yang cari-cari masalah. Namun bukanlah hal itu intinya itu bukan inti dari masalah. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat merebut kembali hatinya Ya minimal kita dapat me meredakan ketegangan Nah demikian Nah kalau sudah kete ketegangan itu reda Nah komunikasi kan bisa dijalin kembali Nah demikian Dan salah satu caranya adalah dengan ya memberi hadiah Karena manusia itu akan tersentuh dengan kebaikan Beda dengan Setan Itu tidak akan tersentuh dengan kebaikan Nah demikian Nah mertua kita kan bukan setan kan nah, tentunya ya Nah dia adalah manusia yang akan tersentuh juga hatinya dengan kebaikan-kebaikan, senyum kan begitu ya, hadiah ya, dan uh, kesabaran kita itu akan ya meluluhkan hatinya, ya akan meluluhkan hatinya. Nah jadi manusia itu pada dasarnya suka hadiah. Ya kalau tak percaya kadang-kadang kita datang ke supermarket ingin belanja barang-barang kita mengambil barang-barang yang kadang-kadang kita juga enggak ingin untuk membelinya, tapi kita beli karena ada hadiahnya. Ya, Karena manusia itu pada dasarnya suka suka hadiah. Nah, kesabaran kita dalam bergaul dengan mereka itu akan mendatangkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan mendatangkan keridoan uh, suami kita. Nah, demikian Hasanifuddeen pada pendengar yang berbahagia. Nah, nah di dalam rumah rumah tangga ini, ya, tidak ada rumah tangga yang tak pernah mengalami masalah. Pasti ada masalah Nah, Kalaulah ada di dunia ini rumah tangga yang tak pernah mengalami masalah Tentu yang paling patut untuk itu adalah rumah tangga Nabi Sebab beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling bertakwa, ya paling baik akhlaknya Namun kita tahu bahawa rumah tangga beliau juga tidak sepi dari masalah Ada masalah yang ada demikian Itulah dia, eh, kita katakan, bahtera rumah tangga Ibarat sebuah perahu yang berlayar mengarungi lautan Kadang-kadang perahu itu berjalan dengan tenang, kan begitu ya? Ya Angin bertiup, sepoi-sepoi, cuaca cerah, dan lain sebagainya. Hingga penumpang perahu benar-benar merasakan kenikmatan perjalanan. Namun tiba-tiba bisa saja datang ombak, topan, ibadai yang akan menghantam bahtera rumah tangga kita, bahtera tersebut. Nah demikianlah bahtera rumah tangga kita. Di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ini, ya kadang-kadang kita merasakan kenikmatan. Kedamaian, kebahagiaan Tetapi bisa saja tiba-tiba kita dipaksa menghadapi berbagai macam problematika Yang bisa saja mengacaukan kehidupan rumah tangga kita Dan bahkan dapat menghancurkan kebahagiaan yang selama ini sudah kita bina Dan sudah kita rasakan Jadi menghadapi kondisi seperti ini sangat diperlukan Seorang nakhoda yang bijaksana Dan kerjasama segenap penumpang bahtera Kerjasama antara suami istri saling pengertian untuk menyelesaikan masalah. Tak ada masalah yang tak bisa diapaun di, di, yang kita katakan diselesaikan. Asalkan uh, kedua belah pihak bisa, ya, kita katakan berperan, berperan aktif untuk menyelesaikannya. Ada keterbukaan antara keduanya. Ya. Perselisihan antara suami istri adalah perkara yang biasa dan tak mungkin dapat dihindari. Bagaimanapun cocoknya mereka. Ya pasti ada api-api ya, kecil lah kita katakan Dan itulah dia bumbu-bumbu dalam rumah tangga Ibarat masakan Itulah bumbu-bumbu yang akan menyedapkan dan menambah lezat makanan itu Tapi kalau terlalu banyak ya Dan mendominasi Maka itu akan apa, merusak rasa makanan tersebut Atau rasa masakan tersebut Demikian ya khunifiddin rahimani wa rahimakumullah jamin Gak ada manusia yang cocok 100% Gak ada Ya apa apa namanya Perbedaannya, enggak ada perselisihannya. Nah orang kembar saja anak kembar saja kadang-kadang berantem Itu anak kembar itu. Apalagi kita dengan suami kita yang enggak kembar kan begitu ya? ya jelas. Nah pasti ada itu. Cek cek sedikit sedikit. Iya. Nah maka maka kedua belah pihak hendaklah menyadari bahawa seiring dengan perjalanan waktu akan bertambah kesepaduan antara mereka berdua. Mereka semakin mengenali tabiat dan kebiasaan pasangannya masing-masing. Nah demikian. Jadi mengetahui Nabi bila terjadi perselisihan di antara suami dan istri, maka jangan biarkan perselisihan itu berlarut-larut sampai esok hari. Nah kalau bisa, ya, ya apa namanya cepatlah diselesaikan. Ya, faasli hubaina akhwaimum. Itu perintah Allah subhanahuwataala untuk segera menyelesaikan perselisihan. Karena itu. Menunda-nunda penyelesaiannya itu akan membuka kesempatan bagi syaitan untuk menghabuskan kebencian dan permusuhan dan permasalahan pun menjadi semakin besar padahal permasalahannya kecil sepele. Ya mungkin masalah ya kita katakan ya masalah yang kecil lah, ya, masalah kecil, ya masalah eh, apa namanya kurang garam pada masakan misalnya, nah, atau eh, kurang madu membuatkan ya minuman, iya bertengkar kan begitu ya marah ya, suami kepada istri istri apa namanya ngambok kepada suami gara-gara masalah sepele nah ini harus segera diselesaikan berapa banyak kita lihat pertengkaran besar itu awalnya adalah masalah masalah kecil nah ketahuilah bahwa menang perselisihan secara mutlak bukanlah sifat bukanlah sikap yang tepat bukanlah sikap yang bijaksana apalagi jika keduanya mengambil langkah membisu Ya, dan enggan berbicara Sudah skt lah kita katakan Tidak cakapkan lah suami istri Nah ini kan bahaya Nah itu akan mendorong istri ini untuk melakukan hal-hal yang nasis, Yang yang durhaka kepada suaminya Nah demikian ya Nah kebahagiaan rumah tangga pun akan dapat eh, Kita katakan terkacaukan Dapat mengacaukan perjalanan rumah tangga kita ini Membuyarkan kebersamaan hubungan antara sepasang suami istri Maka segeralah ya kita selesaikan masalah-masalah yang ia terjadi di antara kita. Nah, demikian yang khonifdin. Azanillahu wa iyakum jami'an. Dan janganlah sampai ya, seorang istri itu jangan sampai ya, masalah-masalah tersebut ya, problematika rumah tangga itu membuatnya ya membuat seorang istri itu menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah, karena pertengkaran kecil saja yang sebenarnya bisa diselesaikan, istri sudah minta cerai kepada suami. Nah, ini enggak boleh ini. Ini termasuk ya salah satu perkara dosa besar yang diancamkan ya neraka oleh Allah Subhanahu wa taala atau diharamkan atasnya surga. yang diriwayatkan dari Sa'uban ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu mamru'atin sa'alat zaujaha talaqon min fi ghairi ma basin, alaihi fa 'alaiha ra'ihatul jannah." Wanita Wanita mana saja, siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram atasnya aroma aroma sorga, haram atasnya aroma sorga. Nah demikian. Nah demikian juga dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al mukhtaliat wal muntaziat Hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang suka menuntut cerai Dan suka membangkang durhaka adalah wanita-wanita munafiqah Jadi kedua hadis di atas Menunjukkan kerasnya pengharaman seorang istri Menuntut cerai kepada suaminya Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Ya, secara syari Atau menuntut khuluk Jika tidak ada sebab yang memaksanya Nah, demikian Nah Bukti pengharamannya ini dapat kita lihat dalam sabda Nabi di atas, ada dua ancaman. Yang pertama adalah haram atasnya aroma surga. Yang kedua adalah Nabi SAW menggolongkannya ya, ke dalam golongan wanita-wanita yang munafiqah. Wanita-wanita yang munafiqah. Yang ee, kita katakan ee, memiliki sifat nifak pada dirinya. Waliyadzubillah. Ikhwanifiddin para akhwat yang berbahagia. Nah demikianlah ya Jadi itu yang harus kita perhatikan berkaitan dengan Ya hak-hak Ya hak-hak suami yang harus kita penuhi Kewajiban seorang istri kepada uh, suaminya Namun Satu hal juga yang harus diperhatikan adalah nah, Ketaatan suami kepada istrinya ini Adalah ketaatan yang tidak mutlak Muqayyat Yaitu selama Ya suami itu menyuruh kita kepada perkara yang ma'ruf Innamat ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf La ta'ata li makhlukin li fi maksiatil khalik Tidak ada ketaatan kepada makhluk Dalam hal berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya kepada orang tua saja Kalau orang tua menyuruh kita berbuat uh, syirik Misalnya kita tidak boleh taat kepada mereka Namun bergaulah kepada mereka dengan cara yang baik Ya di dunia. Wah, sohib, humafid dunia, ma'rufa. Dan bergaulah kamu kepada uh, kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Demikian juga kepada suami. Kalau suami menyuruh kita, misalnya berbuat maksiat, maka jangan taati. Jangan taati. Ya. Namun bukanlah kita harus menunjukkan skat, uh, sikap yang kasar, ya, ataupun sikap yang tidak sopan atau kata-kata yang keji kepadanya? Tidak. Ya tapi kita berusaha untuk menasihatinya, meluruskannya, ya, dan apa namanya? dan menolaknya dengan cara yang ma'ruf. Demikian Ibnul Fiddin rahimani wa rahimakumullah jamian. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Bahawa seorang wanita Ansar menikahkan putrinya. Kemudian rambut putrinya itu pada rontok, dia kena penyakit. Ya, lalu datanglah ia menemui Rasulullah Ya wanita ini datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal tersebut. Ya, lalu ia berkata, wanita Ansor itu berkata, sesungguhnya suamiku menyuruh supaya aku menyambung rambutku, iaitu memakai rambut palsu. Ya suamiku memu aku untuk menyambung rambutku. Maka Nabi mengatakan, لا إنّه كَذْلُو إِنَالْمُمْسِلَ. Jangan, tidak boleh. Sesungguhnya dilaknatlah wanita yang menyambung rambutnya. Nah, jadi jika suami mengajak istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Ya, karena ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang yang ma'ruf. Ikhwan fil din, wa iyyakum jami'an. Mak, misalnya ya, suami menyuruh istrinya untuk berpakaian dengan pakaian yang tidak syar'i, ya. Pakaian yang tidak dibenarkan secara syar'i, tidak menutup auratnya, maka jangan taati ya nah demikian karena ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak ya, tidak boleh kita ya apa namanya kita batalkan itu ya karena menaati makhluk ya siapapun dia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalik. Nah demikianlah ya para pendengar yang berbahagia, ya kajian kita pada hari ini ya dosa besar yang ke-47 yaitu durhaka kepada suami. Nah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi istri yang solehah Yang senantiasa berbakti kepada uh, suami kita Mensyukuri kebaikan-kebaikannya ya, Tidak mengkufuri kebaikan-kebaikannya Tidak suka mencelah uh, Dan uh, menaatinya di dalam perkara-perkara yang Ya Nah demikianlah Wani Fiddin Lebih dan kurang saya memaaf Aku lukuh lihada Astaghfirullahalai Walakum walisairil muslimin Inna huwal ghafur raheim Nah, syukurkan jazak al-wakhiran Warahmatullahi wabarakatuh Atas materi yang telah disampaikannya Yang insya bermanfaat bagi kita semua Dari dosa besar yang ke-47 Yaitu dosa besar terhadap suami Dan dan untuk selanjutnya Kami akan mengundang kepada pendengar sekalian Yang ingin bertanya langsung silakan anda bisa menghubungi kami di lain telepon Di 021-823-6543 Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, anda e, agar bertanya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, 0218236543 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Abdullah di Jakarta. Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini mengenai kecintaan para suami dan para istri ini kan pastinya dengan kecintaan yang mendalam. Nah apabila dalam perjalanannya itu terjadi seperti apa perselingkuhan gitu yang yang jelas menyakitkan lah di antara salah satunya itu. Pertanyaannya seandainya kodar Allah ketemu di surga gitu. Nah apakah permasalahan yang menyakitkan ini kan kalau di dunia ini kan ya sepertinya tidak sulitlah untuk hilang seperti itu. Nah, kalau seandainya kalau Allah di surga itu bertemu bagaimana itu seperti apa memori yang seperti itu gimana Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ya tentunya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ya tidaklah dua orang yang saling mencintai ya berpisah melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya ya dan dalam riwayat Ahmad ada tambahan al-muhdisu syarrun al-muhdisu syarrun Al Al yang berbuat dosa itulah yang yang jahat yang berbuat dosa itulah yang jahat ini termasuk juga hubungan antara suami isteri ya tentunya suami isteri tidak lam lam lam lam yura ya lil mutahabbaini misdal nikah tidak tidak pernah terlihat tidak ada bandingannya kecintaan antara seorang dengan orang yang lain melebihi dari ya, cinta yang diikat dengan tali pernikahan antara suami dan istri. Namun, namun, bisa saja ya, rasa cinta yang sudah begitu mendalam antara suami dan istri dirusak dengan dosa. Ya, dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya. Ya? Nah, almuh disusarun yang buat dosa itulah yang buruk, yang jahat. Nah demikian. Nah tentunya ya ini akan menyebabkan ya, perceraian, perselingkuhan itu akan menyebabkan dosa Tentunya dosa besar ya, dosa besar kalau ya hukum Islam ditegakkan maka itu akan membuatnya ya, dikenakan hukum rajam kan begitu ya. Nah demikian. Nah tentunya ya untuk sekarang ini ya tentunya ya dia bertobat, keduanya bertobat atau salah seorang salah satu pihak itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosanya itu dan ya tentunya ini akan menjadi eh, sebab yang terbesar, terpisah dua insan, suami dan istri itu karena adanya perselingkuhan nah itu dosa besar, nah kalau dia bertobat ya, tahtal masyidah ya, inna Allah la yakshur ayusra kabihi wa yakfirumaduna dhalika libai, ya sya' Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah itu, bagi siapa-siapa yang dikehendakinya, nah dosa selain syirik itu tahtal masyidah Ya, jika seorang itu bertobat kepada Allah subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Illa man manta bahwa amana wa amila amalan solihah. Kecuali orang-orang bertaubat kemudian menyertai mengiringi taubatnya itu dengan iman dan amal amal soleh dengan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Nah demikian. Kau Allah seperti yang diceritakan tadi, keduanya bertemu di sorga itu gimana? Ya. Ya eh, mengenai dengan siapakah seorang istri itu nanti di sorga Ini ada beberapa ya, pendapat di, di kalangan ulama Ada yang mengatakan dia bersama Ya tentunya eh, dikecualikan istri nabi ya Istri nabi itu akan bersama nabi Ya di akhirat kelak. Ya, Nah demikian Dan juga istri nabi itu tidak boleh dinikahi setelah beliau meninggal Nah setelah beliau wafat Nah ada yang berpendapat bahawa seorang istri itu akan bersama Ya, suami yang paling dicintainya. Nah, bisa saja seorang istri, seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Ya, misalnya dia kematian suami menikah lagi kan berarti dua suaminya kan. Nah, dengan siapa dia? Apakah dengan suami yang pertama atau suami yang kedua atau juga misalnya seorang istri ber bercerai dengan suaminya, menikah lagi dengan laki-laki lain atau bercerai lagi, nikah lagi dengan laki-laki lain dan banyak suaminya. Nah, dengan siapakah dia nanti pada hari kiamat ada yang mengatakan dia dengan uh, suami yang paling dicintainya namun ada riwayat yang menyebutkan eh, ada itu riwayatnya tapi riwayatnya lemah eh, dilemahkan oleh Syalbani nah ada riwayat yang lebih ya, lebih bagus dari itu ya lebih bagus dari itu yaitu dia akan bersama uh, suami yang terakhir yang menyertainya yang yang mendampinginya suami yang terakhir nah demikian wallahu alam bisawab dan itu riwayatnya jeyet bagus Nah demikian wallahu aalam bisawab ya. Nah, nah kalaulah qadarullah ya keduanya bertemu lah gimana. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana kondisi di surga. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa hasad, dengki dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rasa ya kasih sayang dan eh, apa namanya? Eh, ya persaudaraan dan kasih sayang. Nah demikian Nah tidak ada lagi permusuhan kedengkian ya di dalam sorga itu enggak ada ya dendam enggak ada lagi apa ganti itu dengan ya, rasa persaudaraan dan persat apa namanya kasih sayang ya diantara uh, penghuni sorga ya, bagaimanapun hebatnya ya apa namanya per, uh, pertengkaran diantara keduanya bahkan eh, seorang yang membunuh orang lain ya dalam peperangan dia membunuh seorang muslim yang hingga muslim itu mati syahid ya kan dan masuk surga, kemudian dia, ya apa nama? Masuk Islam dan berperang dan mati dan masuk surga juga. Ya, dua-duanya di dalam surga kan begitu ya? Nah, apakah keduanya akan bertengkar? Wah, karena dia pernah membunuh saya. Ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentunya tidak. Allah akan cabut rasa kedengkian, permusuhan, dendam, ya di hati para penghuni surga. Wallahu a'lam biswasaf. Nah sekarang terakhir atas jawaban Ustad dan selanjutnya kami akan ambil satu pertanyaan yang masuk melipis an singkat dan diambil dari beberapa pertanyaan diantaranya dari Umum Sofwan di Bekasi. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Waalaikumsalam. Nah ya, Ustad bagaimana jika istri sering mengeluh kepada suami bukan karena kurangnya harta? ataupun uh, kasih sayang akan tetapi karena pekerjaan rumah yang melelahkan dan uh, suami uh, menurut pemikiran istri itu tidak mengerti akan beratnya pekerjaan rumah dan berkata semua itu sudah menjadi tugas seorang istri di rumah apakah hal tersebut merupakan satu uh, kufur terhadap uh, apa uh, suami karena sering mengeluh pekerjaan rumah jazakullah khairan Ya, ya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri, pertama janganlah kita suka mengeluh. Kerana mengeluh itu akan membuat ya tugas itu semakin berat. Ya, hindarilah banyak mengeluh, ya. Hindarilah banyak mengeluh. Nah, demikian. Lakukanlah dengan perasaan senang dan suka, kan begitu ya. Nah, dalam hal ini juga suami itu Ya tentunya eh, membantu istrinya lah di dalam hal-hal yang dapat dia lakukan ya, Contohlah Rasulullah SAW Beliau adalah teladan yang baik bagi setiap suami Bagaimana beliau di rumah tetap membantu istri Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga Menjahit baju dan begitu ya Dan apa namanya Tugas-tugas eh, yang lainnya yang bisa dilakukan di rumah Yang bisa ia lakukan di rumah Apabila nah, bila diserukan panggilan solat maka beliau keluar untuk solat. Jadi Nabi saja itu membantu keluarga, membantu istri dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Nah ketahuilah para suami bahwa eh, istri itu bukan pembantu rumah tangga isteri itu bukan pembantu rumah tangga ya bukan juga budak ya nah demikian Nabi SAW telah berpesan kepada para, para suami istausu bin nisa khairan aku, aku ingatkan kepada kamu untuk mengambil wasiatku yaitu apa ya berbuat baiklah kamu kepada kaum wanita ya taqwallahu fil nisa taqwalah kamu kepada Allah subhanahu wa taala di dalam mempergauli dan di dalam memperlakukan kaum wanita. Nah demikian ya. Jadi seorang suami juga harus pengertian membantu suami ya membantu istri di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya. Nah demikian ya. Walaupun itu bukan suatu kewajibannya ya, bukan suatu kewajibannya, namun ya tentunya ya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya kata Nabi saw. Nah demikian ya. Kemudian yang kedua Ya ini juga pernah dirasakan oleh Fatima Fatima binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fatima radhiyallahu anha. Ya beliau dan ya, eh, ya, suami beliau itu Ali bin Abi Talib datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang beratnya tugas rumah tangga yang ia lakukan mengadon roti, masak, ya, mencuci baju dan tugas-tugas rumah tangga lainnya hingga beliau datang kepada Rasulullah untuk memohon diberikan seorang khadim pelayan. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya dan berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu daripada memiliki khadim?" Maka bertak, bertah, bertahmidlah 22, 33 kali bertasbihlah bertasbihlah 33 kali bertahmidlah 33 kali dan bertakbirlah 33 kali sebelum kamu mendatangi pemberinganmu itu lebih bagus dari bagi kamu berdua daripada memiliki seorang khadim zikrullah ala bizikrillahit tamainul qulub ketahuilah dengan zikrullah hati ini akan tenang jadi pekerjaan-pekerjaan yang berat itu akan eh, mudah dilaksanakan apabila kita senantiasa eh uh, zikrullah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya kepenatan ya bagaimana capeknya pun pekerja, capeknya pekerjaan kita pekerjaan yang kita lakukan ya beratnya pekerjaan yang kita lakukan ya, letihnya kita dalam melakukannya itu dapat hilang dengan eh uh, zikrullah sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi S.A.W kepada Fatimah radhiallahu anhu zikrullah biklahlah 33 kali eh, subhanallah alhamdulillah allahu akbar sebelum kamu mendatangi pemberikanmu maka itu lebih baik bagimu daripada miliki khadim nadhimik demikian jadi intinya adalah jangan ya janganlah mengeluh jangan suka mengeluh di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita apapun yang kita lakukan ya apapun yang kita lakukan oleh kerana itu salah satu di antara Ya eh, sifat wanita yang salehah adalah terampil dan cekatan ya di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya ya dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya Allahu Alamus Alloh Alhamdulillah. Nah sekarang dzatul seranestat dan rupanya dua pertanyaan tadi ya, sudah dapat atau memenuhi waktu yang telah disediakan Ustaz di kesempatan pagi hari ini dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz silakan. Ya, jadi dosa besar yang ke uh, 47 ini adalah durhaka ya, seorang istri terhadap suami ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kaum wanita bahwa salah satu sebab mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak dan Ya, penghuni sorga yang paling sedikit adalah karena kedurhakaan mereka, keingkaran mereka kepada eh, suami mereka. Nah, ala kena itu berhati-hatilah wahai para akhwat dan para umahat dan janganlah sekali-kali wah ya ini enak sekali ini ya, apa namanya? Karena kadang seperti itu kita hendaknya jadi orang yang estamiun al kaul, fayat yang apa namanya mendengarkan nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya. Ya, mungkin ada yang mengatakan wah enak lah jadi jadi laki-laki ini para suami ini mendapat angin ya. Dan lain sebagainya. dan tidak ini untuk kebaikan kita ya. Kalau kita menjadi istri yang salehah, mudah mudah-mudahan suami kita suami kita pun ikut-ikutan soleh nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Tapi kalau kita menunjukkan kedurhakaan dan pembangkangan bagaimana suami kita bisa berlaku baik dan berbuat baik kepada kita? Nah, demikian saja mungkin Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf Aku luka lihada, astagfirullahalai Wa lakumul isairil muslimin Innahu huwal ghafur rahim